Imnul al nouăle al Sfântului Simeon, noul teolog, ca acela care s-a făcut părtaș al Duhului, aceasta este prescripția, ca acela care s-a făcut părtaș al Duhului Sfânt, fiind răpit de lumina lui, a lui Dumnezeu, e purtat mai presus de toate patimile, fi vătămat de ele la apropierea lor. Ah, ah, Dumnezeule Doamne atuțitorule, cine se va sătura de negrăita ta frumusețe? Cine se va umple? de necuprinderea ta, cine va umbla închivrenic de poruncile tale și va vedea marea și minunată lumina feței tale, lumină ce nu poate fi cuprinsă în întregime în această lume grea și întunecată și care o străină minune ridică pe cel care o vede cu trupul din lume. Cine e cel ce a trecut de zidul trupului său? Cine e cel ce a străbătut în cu stricăciunii și lăsă lumea toată să a ascuns? Vai, ce ieftine sunt cunoașterea și cuvintele noastre, căci unde s-a ascuns cel ce a străbătut lumea și a ajuns afară de toate cele pe care le vede, de cel care străbate lumea, <coughs> Dumnezeu ca cel care <coughs> cuprinde și ține toate, pantocratorul întregi creații, Hristos Dumnezeu. Spune-tu înțelepciune desfințată a înțelepților, ca să nu spun nebunită de Dumnezeu, cum spune Pavel. 1 Corinthen 19 cu 20 și orice roba lui Dumnezeu, acesta e bărbatul doririlor, Duhului, Confort Daniel 9:23, care, care este bărbatul doririlor, care, chiar atunci când se apropie cu trupul de trupuri, el când ne apropiem de alți oameni, poate fi sfânt cu Duhul, adică rămâne nepătimaș, care, care nu se zmintește și nu se aprinde de poftă sau nu se încrede în fața altor oameni căci în afara lumii și acestor trupuri nu mai e nici pofta vreunei patim trupești ci o nepătimire oarecare cine a sărutat-o și din această sărutare a câștigat viața din această nepătimire cine a sărutat nepătimirea și în această sărutare și viața cine a dobândit-o chiar dacă îl vezi chipurile indecenți și făptuind după cum l-ar capul cunoaște că un trup mort făptuiește aceasta aici se referă mai degrabă se referă la, la sfinții foarte înaintați Care chiar dacă și-ar permit, permite să fie nebun pentru Hristos Să facă anumite gesturi care par indecente Sau par ne la locul lor pentru un om duhovnicesc Atunci când o cere cazul pentru oameni trupești Ca să le explice anumite lucruri el va vorbi dumnezeiește chiar dacă va folosi exemple sau va face fapte care par în, la o primă impresie că sunt păcate însă ele sunt mustrări aprige, sunt uh, lecții de duhovnicie pentru cei care nu înțeleg duhovnicește cele duhovnicești nu spun un trup fără suflet prin care să fie puse mișcare deci nepătimirea nu este o nu este un trup care uh, nu are simțuri, nu este un trup care uh, mortificarea de care vorbește uh, credința ortodoxă <coughs> nu face din trup un obiect impasibil, ci un trup a ajuns afară din pofta ce Deci Un trup, un suflet care prin trup nu mai dorește decât cele simple și normale ale existenței și ale mișcărilor interioare umane. Căci lumina care mă sărută din plăcerea frumoasei nepătimiri și în negrăit răpește întreaga mea minte scoțând o afară din sine și cu o mână imaterială o ține goală și nu o lasă să cadă din iubirea ei sau să gândească vreun gând împătimit, ci mă îmbrățișează încetat, iar dorul aprinde svetul meu și altă simțire numai într-o mine, căci pe cât o prea curată pâine e mai de preț și mai dulce decât gunoiul tot pe atât pentru cei ce au gustul bun, pentru cei ce au gustul bun, duhovnicesc, pentru cei care uh, simt cele duhovnicesc, du duhovnicesc, cele de sus sunt incomparabil mai presus decât cele de jos, cele lui Dumnezeu sunt incomparabil mai presus cu ce, de mai presus de ceea ce noi putem sesiza, experian în, în lumea aceasta. Rușinează-te tu înțelepciune a înțelepților, adică a filosofilor, cea lipsită de adevărata cunoaștere Că simplitatea cuvintelor noastre Își agonisește cu fapta adevărata înțelepciune Adică simplitatea, deși vorbim simplu Noi avem înțelepciunea din faptele noastre Apropiindu-se de Dumnezeu și chinându-se lui Dumnezeu Deci fapta care ne înțelepțește Trebuie să fie cea care în același timp ne apropie de Dumnezeu Și ne face să ne închinăm, să-i lui Dumnezeu Dumnezeu care de toată înțelepciunea vieții, prin care sunt replăsmuit, restaurat, cum zicem noi, în limbaj teologic actual, sau chiar îndumnezeit, văzând pe Dumnezeu în vecii vecilor amin.